Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan al-Din, rahimani wa rahimakumullah Pendengar raja dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi kita Dan senantiasa kita tetap berada di atas jalan Allah Rabbul Alamin Hingga kita berjumpa dengan Allah Pada hari al-yawma نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون pada hari di mana mulut kita terkunci dan tangan-tangan kita akan berbicara sementara kaki akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan ikhwan fill pendengar roja di manapun anda berada Melanjutkan kajian kita dari Tazkiyatun Nufus dan kita masih pembahas, membahas tentang zikir pagi dan petang. Penjelasan dari zikir pagi dan petang. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dengan mengucapkan Allahumma alim al-ghaybi wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ardh Rabbakulli syai'in wa malikah Ash'hadu an la ilaha illa anta A'udhu bika min syari nafsi Wa min syari syaitani wa syirkihi Wa an aqtarifa ala nafsi su'a Au ajurrahu ila muslim Ya Allah Wahai Zat yang maha mengetahui perkara yang raib Dan perkara yang nampak Zat yang menciptakan langit dan bumi Rob, Tuhan, setiap segala sesuatu dan penguasanya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berada sembah selain engkau. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan diriku, dan dari keburukan syaitan dan sekutunya, dan juga dari tarifara nafsi su'an, yaitu berbuat keburukan atas diriku, dan juga aku berhubung kepada engkau dari aku berbuat keburukan yang bisa menyebabkan keburukan kepada orang Islam yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikwan fill din rahimani wa rahimakumullah perhatikan di sini kita menyeru kepada Allah Ya Allah, wahai zat yang mengetahui yang gaib Di sini menunjukkan Bahawa Allah adalah zat yang mengetahui yang gaib Semua yang gaib, tidak ada yang tahu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa indahu mafatihul gaib La ya'lamuha illa huwa Hanya di sisi Allah lah Kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Memberikan pengertian Bahawa Hanya Allah yang mengetahui yang gaib Susunannya Didahulukan khabar Kemudian diakhirkan mubtada Yang menunjukkan Yufidul hasr yaitu pembatasan Hanya Allah membatasi kepada Allah Yang maha mengetahui yang gaib tidak yang lainnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan penegasan lagi Yaitu ta'qid La ya'lamuha illa huwa Tidak ada yang tahu perkara yang ro'ib tersebut Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini memiliki faedah yang sangat penting bagi kita Sehingga kita menafikan Dan kita tidak memperdulikan Serta tidak mempercayainya Apabila ada orang yang menyeru dan mengaku mengetahui yang gaib karena hanya Allah yang mengetahui yang gaib bahkan nabi s.a.w. tidak mengetahui yang gaib sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al-a'raf ayat 188 Qul la amliku nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah wa lau kuntu a'lamul ghaibah Lastaqsartu minal khairi wa ma massan Katakanlah wahai Muhammad Aku tidak bisa menguasai diriku Baik memberikan manfaat Maupun menolak madarat Kecuali apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu SWT Dan seandainya aku mengetahui yang goib Maka tentu saja aku pasti banyak berbuat baik Dan tidak bisa menyentuhku perbuatan-perbuatan yang buruk dalam surat Al-A'raf ayat 188. Demikian juga Nabi saw mengatakan Sebagaimana Allah subhanahu wa taala bermaknulah. Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Dan juga aku tidak mengetahui yang gaib Maka di sini doa yang kita ucapkan Di pagi hari Atau di sore hari Dengan mengucapkan Allahumma alim al-ghaibi wa syahada Wa haizad Yang mengetahui yang gaib Dan yang mengetahui yang nampak Tentu saja ini merupakan Tawassul kepada Allah Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut nama Allah dan sifat Allah Alimal gaib yang mengetahui yang gaib Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lainnya Sehingga kita tidak boleh Percaya kepada orang-orang yang menyerukan dirinya Dan mendakwahkan dirinya Mengetahui yang gaib Dan kalau ada orang yang menyatakan dirinya mengetahui yang gaib Berarti dia telah mengambil hak Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang telah mengambil hak Allah atau memberikan hak Allah tersebut kepada orang lain, kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah Tauhid al-asma' wa sifat. Maka di sini penting para jemaah, penting bagi kita untuk mengakui. Bahawa Allah lah yang Maha tahu terhadap yang kauib, yang lain tidak tahu. Maka demikian juga kepada orang-orang yang menyatakan dirinya bisa melihat yang kauib seperti jin itu makhluk kauib. Tidak boleh ada seseorang yang menyatakan dirinya bisa melihat jin. Adapun yang menampakkan adalah bukan zat yang sebenarnya. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surat al-Araf. Innahu yaraqum wa qabiluhu min haitsu la tarunahum Sesungguhnya dia melihat kalian dan juga kabilah-kabilahnya yaitu teman-temannya Disebutkan para ulama tafsir ,lah anak-anaknya juga melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka Nah ini menunjukkan bahwa yang gaib itu memang tidak bisa dilihat oleh siapa saja dan tidak bisa ada yang tahu apa makna yang roib? Di, disebutkan al ghaib adalah al-makdum yang tidak ada, asyhadah al-maujud, al-mudrok an-nahuyushahidoh, yaitu sesuatu yang ada yang bisa dilihat. Demikian juga ada yang mengatakan makna roib adalah makroba anilaihbat, yaitu yang roba, yaitu yang tidak terlihat dari hamba-hamba makroba anilaihbat. Adapun yang Syahadah adalah ma syahiduh apa yang mereka bisa melihatnya. Ada yang mengatakan al-ghaib adalah asir. Adapun asyhadah al-alaniah. Ada juga mengatakan al-ghaib al-akhirah, al adapun asyhadah ad dunia Demikian pengertian-pengertian ini adalah masuk semua di dalamnya. Memang tidak ada orang yang tahu asyha'ah yaitu masalah akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tahu tentang perkara yang memang tidak nampak bagi manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ikhwan fiddin wa himani wa rahmatullahi Sebuah pernyataan yang tegas, yang diajarkan, yang diajarkan, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa Allahumma alim al-ghaib wa shahadah wa haizat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menegaskan. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha ya illa huwa hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau juga tidak mengetahuinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wahai Muhammad katakanla amliku nafsi naf awla darra illa ma syaa Allah kata Muhammad bahawa aku tidak bisa menguasai diriku untuk memberikan manfaat maupun mendolak merdorot mendolak balak. Illa masha Allah kecuali apa yang telah dihendaki Allah subhanahuwataala. Bukankah sudah sampai kepada kita sejarah beliau? Bagaimana beliau berperang, beliau berdarah darah, bagaimana beliau sampai tanggal gigi beliau yang mulia asalullah wa aniwasenam ini menunjukkan bahawa beliau tidak bias tidak bisa menguasai diri beliau. Apalagi yang lain Yang jauh dari beliau SAW. Nabi adalah makhluk yang paling mulia Nabi adalah manusia yang paling mulia Di atas permukaan bumi ini Namun beliau Tidak bisa Menguasai diri beliau Dan juga tidak bisa memberikan manfaat Maupun menolak mudarat Kecuali apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ambil pelajaran yang penting Bagi kita para jemaah bahwa kalau beliau saja tidak bisa apalagi yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga untuk meraih sesuatu dalam melindungi dirinya dia harus pergi untuk minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik kepada jin kepada jimat-jimat kepada apa saja selain Allah maka ini tentu saja akan menjerumuskan orang tersebut kepada kesyirikan demikian juga Nabi tidak mengetahui yang gaib. Walau kuntu alamul ghaib. Lastaqsartu minal khair. Wala masani ya Dan seandainya aku mengetahui yang gaib. Maka aku akan banyak melakukan perbuatan yang baik. Sungguh-sungguh aku banyak perbuatan baik. Dan tidak bisa menyentuhku sesuatu yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Ayat 188. Fatirah samawati wal'at. Fatih bermakna khalikus samawati wal'at yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini demikian menunjukkan ketetapan kita dan ketegasan kita untuk menyatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah rabbakulli syai'in wa malikah. Pemilik semuanya. Tidak sebagaimana orang-orang yang memiliki keyakinan dari kelangan, orang-orang sufi... Yang menyatakan bahawa di situ ada Al-Aqtab, penguasa utara, penguasa selatan, yang menguasai laut, yang menguasai hujan dan seterusnya. Maka di sini tidak ada yang menguasai langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hakikatnya tauhid Rububiyah ini adalah tauhid yang diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy diakui oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana Allah subhanahu wataala berfirman dalam surat Luqman ayat 25 Allah berfirman: Walain Saal Tahum Mankhulakus Samawi Tiwalat Layakulululallah Wahai Muhammad Seandainya kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi adalah pasti mereka mengatakan Allah subhanahu wataala dan mereka dikatakan melakukan kesyirikan karena cacatnya tauhid uluhiyah. Kemudian Ikhwan Fiddin Rahmani wa rahimakumullah, di sini ada tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengakui bahwa ba Allah yang mengetahui yang gaib ini merupakan tauhid asma wa sifat. Fatir samawat tauhid ar rububiyyah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rabb kulli Malikah, tauhid rububiyyah Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta Mengakui bahawa tidak ada sesembahan yang tidak ada sembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Selain engkau Merupakan tauhid al-uluhiyyah Kemudian kita minta kepada Allah Perlindungan dari jeleknya perbuatan kita Dari buruknya diri kita Min syari nafsi Wa min syari syaitan wa syirkihi Karena yang namanya an-nafsu Lianna an nafsa La amaratun bisu' Karena nafsu itu senantiasa mengajak orang kepada perbuatan yang buruk. Mengajak orang senantiasa kepada perbuatan-perbuatan yang tercela, Sehingga kita minta perlindungan kepada Allah dari buruknya jiwa kita. Karena senantiasa mengajak dan menyeru kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Demikian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan musuh kita. Yaitu as-syaitan. وَلَا تَتَّبِئُواْ خُتْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ أَدُوُّ مُبِينَ Jangan ikuti langkah-langkah syaitan Karena syaitan merupakan musuh kalian yang nyata Ikhwan fiddin rahmani wa rahmakumullah Kita juga minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita tidak melakukan untuk diri kita yaitu keburukan Dan juga jangan sampai kita melakukan juga keburukan Kepada saudara kita orang Islam yang lainnya Karena apa? Karena orang Islam adalah al-Muslim Man salim al-Muslimun min lisanihi wa yajih Orang Islam kata Nabi adalah orang yang selamat Orang Islam lainnya dari lisan dan dari tangannya Bagaimana mungkin Seseorang menyatakan dirinya Muslim pasrah kepada Allah Sementara orang lain selalu terganggu dengan tangannya terganggu dengan lisannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallah la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qalu man ya rasulullah allazi la ya'man jaruhu bawaiqah demi Allah, demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman siapa ya rasulullah yaitu orang-orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya waliaudzubillah Kemudian Nikwan Fiddin, mendengar roja di manapun anda berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Doa berikutnya adalah Bismillahilladzillahyudzurmaasmin shayun fil ardi walafil sanaa. Wahai seminul alim. Doa ini dibaca tiga kali, ya, pada pagi hari atau pada sore hari, sebagaimana. Dalam sebuah hadis disebutkan, Manqoraha salatan da'asbah, Wa salatan da'amsa, Lam yadurruh, Lam yadurruhu syai'un. Pada siapa membacanya di pagi hari tiga kali, Dibaca di sore hari tiga kali, Maka tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakannya. Hadis ini, Dirwaitkan oleh Al-Imam Abu Dawud, at tirmidzi Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dan, Hadisnya dihasankan oleh, Ibnu Baz rahimahullahu taala dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu Dengan nama Allah di mana tidak bisa dengan nama tersebut la yadurru ma'as bi syai'un tidak ada yang bisa memberikan mubarak baik di bumi maupun di langit dan dia maha mendengar dan maha mengetahui Dengan ucapan bismillah ini para jemaah banyak yang bisa kita dapatkan manfaatnya sebagaimana ketika kita makan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan bismillah ya gulam sembillah kul bi wa kul mimma yalik wa hayya buda ucapkan dengan nama Allah bismillah makan dengan tangan kanan dan makalah dari arah yang paling dekat demikian juga ketika kita berwudu kita ucap bismillah la wudu'a ah, liman lam yuzkar rasulullah alaihi tidak sah wudu ya ada yang mengatakan tidak sah. ayama tidak sempurna di sini ikhilaf para ulama sehingga ada yang mengatakan wajib kita bismillah ketika wudu ada yang tidak mengatakan demikian ya. bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah demikian juga ketika kita masuk ke kamar kecil maka kita juga ucapan bismillah allahumma inni a'udzu ya bika minal khubuthi wal khaba'ith Ketika berhubungan, kita ucapkan Bismillah, Allahumma Berubah dengan istri, mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibnas syaitan Wa syaitan Ma razaktana, dengan nama Allah, maka Allahumma jannibnas syaitan Singkirkan dari kami syaitan Dan singkirkan syaitan dari apa Yang telah engkau rizkikan kepada kami Nabi SAW bersabda <coughs> Satarumma Bainal jin. <coughs> wa awrat bani adam idha dakala adahumul khala an yaqul bismillah rawahu tirmidhi wa bukhari wa sahih albani akan menghalangi dan menutupi aurat anak adam antara anak adam dengan jin ketika dia masuk kamar kecil masuk al khala al khala itu adalah tempat yang sepi yang biasa dipakai untuk buang air kecil atau air besar Ya, kalau kita juga di sini Karena sudah ada punya punya jamban, punya WC dan punya toilet dan seterusnya, maka barang siapa yang masuk ke dalamnya dengan mengucapkan bismillah ya sebagaimana riwayat Ali atau ditambah bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is, maka tidak akan bisa melihat aurat kita jin ya. Karena jin itu bisa melihat kita. Sementara kita tidak bisa melihat jin. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 27, Allah berfirman, Inna hu huwa wa qabiluhu min haythul adarounahum, bahwa jin itu bisa melihat kalian dan juga dengan bala tentaranya, dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya, kabilah-kabillahnya, di mana kalian tidak bisa melihatnya. Maka kalau kita membuka aurat kita Agar jin tidak melihat awal kita. Maka ucapkan Bismillah. Ketika kita masuk ke kamar kecil dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang membaca ini. InsyaAllah tidak akan bisa menyentuhnya keburukan apapun. Ya, kecuali yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu SWT. Baik di bumi maupun di langit. Ya. Itulah barakah bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya. Maka kita ucapkan bismillah. kita makan bismillah. Ada mengatakan kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim? Karena riwayatnya demikian. Sehingga kita tidak perlu menambah sesuatu yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Ya. sering kami berikan contoh seperti orang yang bangun dari rukuk dia membaca sami Allahu liman hamida. Yang satu membaca Rabbana lakal hamdu Yang lain membaca Rabbana Walakal hamdu Hanya beda satu huruf Yaitu huruf waw Dan ini para ulama membahasnya Bagaimana akurat data tersebut Yaitu kesuhihan hadis tersebut Dari Bab Sanat dan yang lainnya Maka mereka para ulama hadis Mengatakan sama-sama sahih Sehingga bisa dipakai Rabbana lakal hamdu Atau Rabbana walakal hamdu Hanya beda satu huruf pun Mereka bahas bukan masalah huruf dan yang lain tapi ini penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa karena nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka ambillah bagian di dalam neraka maka kita apalagi sampai sekian huruf sekian banyak berjajar jajar huruf berjajar jajar bacaan maka kalau kita Mengatasnamakan itu ibadah. Tidak boleh tidak. Kecuali harus disandarkan kepada dalil. Disandarkan kepada Nabi SAW. Karena beliau sudah bersabda. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal. Tidak ada contoh. Tidak ada perintah dari kami. Maka akan tertolak. Demikian ikhwan. Kemudian, wahuwas sami'ul alim, dialah maha mendengar dan maha melihat. Sebuah pernyataan, tauhid, al-asma wa sifat, bahawa Allah maha melihat, sifat Allah melihat, dan sifat Allah mendengar, sifat Allah mengetahui. Wahuwas sami'ul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Sesuai dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kemudian, doa berikutnya adalah, Ridhoiulloh Rabb, wabil Islam dzina, wabimuhammad Nabiya. Baca tiga kali. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dan ini yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir ketika kita berada di alam kubur. Mar Robuka? Siapa Robmu? Wamadinuka? Apa agamamu? Wa mal ladzi wa siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian wa ma ilmuh apa ilmunya meskipun kita sudah hafal di kehidupan ini ya, dan mungkin kita enggak perlu menghafal susah-susah karena sangat mudah namun tidak akan semudah itu kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir semuanya kembali kepada amal ibadah kita di dunia ini kalau amal ibadah kita Di dunia ini Sesuai dengan apa yang dihendaki Allah SWT Maka insyaAllah kita akan bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan nakir Ketika ditanya siapa Rabbu Kita akan menjawab Allah Apa agamamu Kita akan menjawab Islam Siapa orang jatuh kepada kalian lah Muhammad Rasulullah SAW Dan apa ilmumu adalah Al-Quran Aku membacanya dan beriman kepadanya Namun kalau Perbuatan kita Terutama orang-orang kafir Dan juga orang muslim yang fajir sebagaimana penjelasan para ulama Di antara yang sesuai Al-Sheikh dan juga A'ash al-Bani Menjelaskan berlaku juga pada orang muslim yang fajir Tidak ada orang kafir Mereka tidak akan bisa menjawab Ya, yaitu mereka akan mengatakan ketika ditanya Oleh Munkar dan Nakir Ha ha la adri la adri Aku tidak tahu, aku tidak tahu Dan berat yang lain Kemudian dipukullah orang tersebut dengan palu dari besi yang hancur kepalanya Waliyadubillah Barang siapa yang membaca dalam sebuah hadis ya. Dari sawban bin Bujudud radhiyallahu ta'ala anhu Barang siapa membaca tiga kali di pagi hari Dan tiga kali di sore hari Maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Ya akan mendapatkan duduk Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan ketika kita mengucapkan ini, para jemaah ya tidak hanya dengan ucapan semata, namun harus dengan perbuatan. Kalau kita ridho kepada Islam sebagai agama kita, maka kita harus rela untuk diatur oleh Islam. Kalau kita belum bisa menjalankannya, kita minta ampun kepada Allah. Dan kita minta kekuatan untuk bisa menjalankannya Jangan menolak Karena Islam adalah agama yang paling disuka dan diribat Allah Dan diterima oleh Allah Inna dina inda Allahil Islam Adalah agama yang paling diterima di sisi Allah dan Islam Dan barang siapa mencari agama selain Islam Maka Allah tidak akan menerimanya Wa mayyabatari gharil islami dina falayukbalamin Barang siapa mencari agama selain Islam Maka tidak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka masuklah kita ke dalam Islam Tidak hanya kita mengucapkan demikian Ini sebuah pernyataan Kita ridho Islam sebagai agama kita Maka kita masuk ke dalam Islam secara kafah Ya ayuh ladina amanu Udkholu fis silmi kafah Wahai orang-orang beriman Masuklah ke dalam Islam secara kafah Secara keseluruhan Maka bagaimana kita menyatakan sebagai Muslim ketika pembagian waris, ya, yang seharusnya wanita mendapat satu bagian dari laki-laki, dua bagian laki-laki, wanita dapat satu bagian. Namun, karena nafsu, di mana tadi dikatakan kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu. Karena nafsu senantiasa an-nafs ala amarutum besu. Senantiasa mengajak kepada keburukan. enggak rela dengan pembagian waris yang telah ditetapkan Islam. Maunya minta sama. Maunya minta semuanya dibagi rata. Maka ini ucapan kita. Wabil Islami dina. Islam sebagai agama kami. Aku ridho Islam sebagai agama kami. Maka ini sebagai agama kita. Ini hanya ucapan semata. Maka kita harus rela sebagai orang yang beriman. Maka nabi Muhammad, maka nabi mu'minin walamukminatin idha qadallahu amran, idha qadallah, am idha qadallah wa rasulu amran ayakun ala mulkhira min amrihim. <tuh> Tidak pantas bagi seorang beriman, laki atau perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, dia memilih yang lain. Maka kita pernyataan ridha kepada Allah. Sebagai Rob kita, rido kepada Islam sebagai agama kita, dan kita rido Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita, maka tentu saja konsekuensinya kita harus menerima Islam ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Sudah pernah kami sampaikan firman Allah subhanahu wa taala, "Kulinkun tungtuhebna Allah tabi'oni, yuhubtukum Allah wa yafirlakum dunyubkum." Katakanlah wahai Muhammad apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti Nabi Muhammad maka apa jawaban Allah yuhibbukumullah wa yughfir lakum dhunubakum kita akan mendapatkan balasan bahwa Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian Al Imam Al Hasan Al Basri kibarut tabiin tabiin besar beliau mengatakan orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat tersebut dan alimah bukan kafir. Rabi'ahullah Taala dalam tafsirnya beliau juga mengatakan bahawa orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah namun dengan tidak cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW maka ketahuilah bahwa dia adalah pendusta. Wallahu a'lam. Maka pernyataan kita ridho kepada Allah sebagai Rob berarti kita harus menerima hukum Allah, menerima apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Rido kepada Islam sebagai agama kita, demikian juga kita harus rela diatur oleh Islam. Rido Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, maka kita harus mengikuti cara bagaimana kita mencintai Allah, cara bagaimana kita beragama Islam, sebagaimana cara yang sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak, demikian tegasnya Al Imam Ibn Qasim. Rahimahullah Taala, Ibnu Kathir al Shafi'i, beliau mazhabnya Syafi'i Mazhab, beliau mengatakan barang siapa yang menyatakan cinta kepada Allah dengan cara yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ketahuilah dia termasuk penudsta. Dan kita banyak bisa menyaksikan. Ya, atau mungkin kita menyatakan cinta kepada Allah Tapi tidak diajarkan Nabi SAW Bukankah pernah ada orang yang datang kepada keluarga Nabi SAW Dan menanyakan, menanyakan tentang cara ibadah beliau Setelah dijelaskan Maka diantara tiga orang tersebut mengatakan Yang pertama mengatakan aku bisa bangun malam Tanpa tidur untuk beribadah terus yang satu mengatakan Aku bisa puasa terus tanpa berbuka Yang terakhir mengatakan Aku mampu untuk tidak menikahi wanita Dalam rangka apa? Dalam rangka mencintai Allah Bukankah demikian? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk beribadah Mendekatkan dirinya kepada Allah Bukankah demikian? Namun apa jawaban Nabi Alaihi Wasallam? Nabi mengikari cara men mencintai Allah Seperti itu Karena apa? Kalau Nabi tidak mengajarkan demikian Maka Nabi mengatakan aku juga bangun malam juga tidur. Aku juga berpuasa juga berbuka. Aku juga menikahi wanita. Faman radhiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Demikian juga contoh yang saya berikan tadi kepada pendengar roja di mana Anda berada. Ketika kita bangun dari rokok Sami Allahu liman hamidah Rabbanakalhamdu. Yang satu mengatakan Rabbanawalakalhamdu. Beda satu huruf. Itu semua juga dalam rangka mencintai Allah. Karena itu ibadah. Namun perhatikan di sini para ulama hadis. Mereka meneliti memeriksa bagaimana kesohihan hadis ini. Yang ternyata alhamdulillah kedua-duanya bisa diamalkan. Karena sama-sama datangnya dari Nabi saw. Beda satu huruf. Dalam langkah untuk menyatakan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang lain. Maka di sini yang namanya al-ibadah itu adalah al-asrufi al-ibadah al-man'u illa wa syuri'ah. Hukum asal ibadah terlarang kecuali yang sudah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asrufi al-ibadah al al tawqifiyah Al-asru fi ibadah at-tawkifiyah At-tawkif Hasal ibadah at-tawkif dengan dalil Harus berhenti di atas dalil Dan tidak boleh kita menganggap Bukankah ini baik Maka apa kata al-imam Asyafi'i rahimahullah ta'ala Manistahsana Fakut syarwa syara barangsiapa menganggap itu Satu baik Padahal tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Maka orang tersebut telah membuat syariat dan perkataan beliau ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala amlahum suraka syara'u min ad di syar'u lahu min ad di ma lam ya bihi Allah apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang sangat besar Kadang-kadang ya. dibaca oleh anak-anak Diajarkan kepada anak-anak di kelas Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya Maka ini Menuntut konsekuensi yang sangat besar Menerima semua apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam Islam secara kafah kalau belum, maka mohon ampun kepada Allah. Karena keburukan jiwa kita. Jangan sampai kita ini berontak untuk menolak. Bagian sedikit pun dari Islam. Sebab kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu Wataala bermulakan, "Fala warabbika la yuminuna hatta yuhakimu kafina syaja robinahum, thummalayajidu fi anfusim haraj mimma qadaita wa yusallimu taslima". Demi Rasulmu Muhammad mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Engkau sebagai hakim untuk memutus perkara diantara mereka dan tidak ada haraj, yaitu tidak ada dalam hati sesak. Dan tidak terima terhadap keputusanmu Dan mereka benar-benar pasrah Terhadap keputusanmu Kita banyak menjumpai Dalam masalah waris Dalam masalah yang lain Ketika disodorkan inilah Agama mengajarkan kepada kita Beginilah Islam mengajarkan kepada kita Namun masih banyak diantara kita Yang enggan dan tidak mau menerima wal Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita Dan memberikan Kekuatan untuk bisa menjalankan Konsekuensi dari pernyataan kita, Robi Tuhbillahi Robba Wabil Islamidina Wabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya. Maklum nah, itu Allah sebagai Rab, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Ikhwan fitri rahmati, mu rahmatu Allah. Doa berikutnya, insyaAllah mudah-mudahan bisa selesai. Ya Hayya Qayyum, di rahmati keastagif. Hasulih li sya'ni kullahu Walatakilni ila nafsi torfata'aynin Wahai Zat yang maha hidup Dan maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu Aku istighasah Maka perbaikilah Semua urusanku Dan jangan serahkan kepada diriku Meskipun hanya sekedar Sekejap mata saja Hadis ini disohhikan oleh al-hakim yang disepakati oleh dhabi ya. yang maknanya dari hadis dari as anas bin Malik yang maknanya adalah wahai zat yang maha hidup wahai zat yang berdiri sendiri dengan rahmatmu aku istighalsah apa itu istighalsah istighalsah ini adalah astagif yaitu bagian dari doa doa dalam keadaan genting begitu pentingnya kita saja kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh istighfar kecuali hanya kepada Allah karena istighfar adalah bagian dari doa dan dia minta kita minta kepada Allah ya Allah perbaikilah semua urusanku dan jangan engkau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata subhanallah ini menunjukkan bahawa lemahnya kita dan fakirnya kita, butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan ketidakmampuan kita untuk mengurusi apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka kita pasrah dan kita serahkan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum ini merupakan nama Allah yang agung. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa Al-Hayu Al-Qayyum ini merupakan nama Allah yang sangat agung. Dari Asma' binti Yazid, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna fi hatainil ayataini ismullah al-azam, wa ilahukum ilahum wahid, la ilaha illahua ar-Rahmanul Rahim. Wa alif lamim Allahu la mim, ilaha ilah Wa al-hayu al-qayyum Dari Asma binti Yazid Dia berkata, aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda Sesungguhnya dalam dua ayat ini Terdapat nama Allah yang yang agung Yaitu Wa ilahukum ilahun wahid Tuhan kalian hanya Ilah yang satu, tidak ada ilah Kecuali dia, yaitu ar-Rahman ar-Rahim Dan al-hayu al-qayyum Ini merupakan Nama yang sangat عقوم اخوان في الدين رحمهم الله الله لسبر كان الله ابراء بن عيسى الحنفي درم شرع على قيده طحاويه فعلى هذين الاسمين ما در اسماء الحسنى كلها وإليهما يرجع ما آنهما فإن الحياء مستلزما لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها Sifatun minha illa lidi'fil haya Maka boleh katakan Terhadap kedua nama ini Semua nama-nama Allah yang baik ya Berkumpul di dalamnya Dan semua makna-makna Dari nama-nama Allah yang baik itu asma Al-asma' al-husna Kembali kedua makna tersebut Yaitu al-hayu al-qayyum Karena apa? Karena sifat hidup Yang ya Subhanah yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala maka semua sifat kesempurnaan yang lain ya itu terkandung dalam sifat hidup. Karena kehidupan ini mengandung konsekuensi untuk apa? berkumpulnya sifat-sifat yang sempurna yang lainnya. Ya, maka disebutkan oleh Ibnu Uis Al-Hanafi nama-nama semua nama-nama Allah terkumpul dalam Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka kita berdoa kepada Allah dengan Ya Hayy Qayyum, Murahmatika Astagfirullahu <Sessizllah> Asyhadulika Anhu, Walatakilni Ilanafsi Torofata Ainin, Wahai Zat yang mahidup dan sendiri dengan rahmatMu. Aku berlindung, aku minta pertolongan kepada Engkau dan perbaikilah semua urusanku dan jangan kau serahkan kepada diriku urusanku meskipun hanya Sekejap mata. Barangkali sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan pembahasan tentang doa zikir pagi dan petang ini. Mudah-mudahan sekali lagi uh, sekali pertemuan insyaallah ya, akan selesai. Kemudian kita bisa melanjutkan kajian kitab Tjasirun Nufus pada bab-bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali waktu kepada al ah Al-Fadil uh, Ihsan. Hafizhahullah taala. Tafadhal. Baik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian penjelasan yang disampaikan oleh al-ustad tentang doa pagi dan petang dan pada kesempatan sehari ini tetap sudah ada satu penfon yang uh, masuk kita akan akses. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa ummu di mana? Dengan Ibu Yana di Sibino. Baik, silakan. Om Waalaikumsalam warahmatullahi ya. gini ustaznya hmm. di buat tipis wasta kan ada sayangan tentang apa namanya? pengobatan ya yeah, yeah. pengobatan itu apa namanya bisa mengetahui suatu penyakit yeah. hanya dengan melalui kita mengucapkan misal kita sakit ini mm. disebutkan di mana gitu ya yeah. abis itu dia bisa tahu tuh Ustaz bisa tahu karena oh kamu mah ini misalnya uh, kamu ini apa namanya misal punya penyakit ini kamu ini banyak ngomel kok banyak mm. uh, ngomel apa dah gitu misalnya yang jelek-jelek yeah. abis itu dinasehatin tuh sama ustad itu ya yeah. Kamu mesti banyak sholat tahajud atau apa gitu ya? Yeah, yeah. Kebanyakan kata banyak yang cocok tuh Ustad, uh, Ustad mm, ya. Yeah. Banyak yang sembuh. Ini um. pertanyaannya, Ibu. Um. Yang saya tanyakan nih, salam saya kan mengatakan begini, uh, coba Ibu kata kamu tanya nama Ustad itu katanya nanti kali aja kamu penyakitnya sembuh gitu. Saya kan punya penyakit ya banyak yeah, gitu, kayak yeah, yeah. emah gitu kan. Mm. Yang saya tanyakan ini yang jadi masalah saya itu, Ustaz, kayaknya sulit buat saya itu. Yeah. Kok dia bisa tahu kata kalau kita. Uh, Keluhannya di sini, kamu suka ngomel atau apa-apa gitu. Tapi nasihatnya itu bagus. Ustaz yang saya bingung itu. Hmm, ya kita bisa eh, oh, tanya. Yang saya ingin tanyakan iya, itu. Ya, ya, ya, itu, itu saja yang ah, ini. Ustadz itu sebetulnya kalau kita nanya ke situ, kita ya. uh, uh, uh, boleh apa enggak gitu Ustadz. Ya, ya itu saja Ustadz, ya. Terima ya. ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, apa namanya. Ya, memang banyak yang seperti itu. Ya. Uh, kalau ditanya tentang perkara yang berada dalam hati seseorang kemudian dia bisa menjawab dari mana dia tahu ya sebab eh, kaitan antara penyakit yang diderita seseorang dengan perbuatan seseorang itu apa kaitannya kalau perbuatan jelek ya kemudian dia mengalami suatu musibah Ya ada kaitannya memang karena al-jaza min amal tapi kemudian kalau sakit ini karena banyak berbuat begini kalau sakit ini karena banyak berbuat begini apa kaitannya sebagai sebab ya apakah dia berdeliti bahwa kalau orang banyak ngomel kemudian bisa sakit emak kalau orang banyak marah kemudian bisa sakit jantung banyak ini apakah sudah diteliti Sehingga itu jadikan sebagai sebab ya secara secara kauni karena sebab itu ada sebab kauni ada sebab syar'i ya, sebab syar'i adalah sebab-sebab yang dijelaskan oleh syariat bahwa ini sebabnya ini ini bisa sebab sebabnya ini ya seperti misalkan diobati dengan uh, rukia dengan baca Quran namanya sebab syar'i i. dengan madu dengan hijama dengan bekam dengan habatus sauda itu keterangan syar'i i. kemudian obat-obat yang lain seperti Panadol, podrek uh, sudah sebab kau ini karena sudah diteliti. Apakah itu sudah teliti Dia ya, senja dia sebabnya itu, ya ini. Kalau tidak dan masih belum ada yang seperti itu dan nampaknya nggak ada kaitannya. Kalau ngomel maka penyakitnya ini. Ya kalau suka marah penyakitnya ini. Kalau dengki penyakitnya ini. Maka tidak ada, ya. Uh, kemudian kalau pas kebetulan, ya, ya kebetulan saja. Ya tidak bisa kita percaya dan kita tidak perlu bertanya kepada yang demikian. Kenapa harus bertanya kepada kepada itu kalau memang kita tahu? Ya, penyakit kita adalah memang semua penyakit perbuatan jelek dan perbuatan dosa adalah penyakit. Kenapa harus kita bertanya? Ya, sehingga kita bersihkan diri kita dengan dengan obat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkenaan dengan masalah marah dan yang lain-lainnya, ana butikurullah tatmainul qulub dengan zikir kepada Allah kita akan tenang hati kita. Kemudian diarahkan untuk salat ini Meskipun tidak dianjurkan ya, maka kita juga menjalankannya bukan karena hal yang lain. Demikian. Maka jangan bertanya kepada yang begitu. Ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya. Hmm. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita bertemu dengan seseorang Lalu orang tersebut mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada diri kita Padahal kita tidak kenal Lalu kita terpancing untuk bertanya apakah itu merupakan suatu kesyirikan Iya su. ya, jangan ya Karena perkara yang goib Kalau ada orang bahawa akan terjadi padamu begini-begini Yaitu men menunjukkan bahwa Dia sudah meramal keadaan kita pada akan datang Maka kita jangan bertanya sebab kalau kita bertanya akan membenarkan omongannya dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man atta arfan aw kahinan wa saddaqahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun dan membenarkan omongannya maka dia telah Mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka jangan sekali-kali percaya Kepada omong tersebut Dan kita uh, tawakal kepada Allah SWT Apa yang terjadi pada masa mendatang Dan kita menggunakan sebab-sebab Yang disyariatkan Untuk menghindari apa yang Akan terjadi pada kita Misalkan kita sakit begini Maka akan begini kita ambil sebab-sebab syar'i Jangan sampai mengambil sebab-sebab Yang tidak syar'i. Demikian طيب kita angkat kembali dari telepon. Hmm. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Keponakan umur eh uh, ya apa 6 tahun ya. Iya. Yeah. Uh, dari umur 3 tahun tuh uh, dia bisa melihat uh, sesuatu gitu, Iya, yeah. iya. Yeah. Uh, itu kira-kira uh, apa perlu dierupiah atau enggak ya? Terus kalau misalnya kita minta dierupiah itu Eh, boleh atau enggak? Nah, hanya itu saja kalau saya. Ya baiklah. Seterusnya. Ya. Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dia mengatakan bahawa sejak 3 tahun bisa melihat sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Tentu saya yang sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa hal tersebut bukanlah uh, yang sebenarnya jin bukan bukan yang sebenarnya bukan bentuk yang sebenarnya. Sudah saya katakan tadi bahwa. Uh, Jin itu tidak bisa dilihat. Ya. Adapun itu penampakannya saja. Sebagaimana Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Bahwa dia bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, ini. Adapun yang nampak itu adalah penampakannya saja sehingga kita tidak perlu mempercayai orang-orang yang Mengatakan bisa melihat jin ya. bukan, bukan yang sebenarnya Tapi penampakan, nampak orang cantik Nampak orang jelek dan buruk dan seterusnya ya. Nah sekarang kalau ada Anak yang sebegitu, ya memang perlu diruk ya lama-lama ya. nanti dia Akan dimintai Petunjuk oleh orang, dimintai nomor Dimintai apa macam-macam, ya akhirnya nanti jadi Paranormal, nah ini Maka diruk ya, ya. Diruk ya, ya dibacakan uh, Ayat kursi di rukyah dibacaan Al-Quran sehingga biar uh, pergi, ya, yaitu syaitan yang mengganggunya. Kemudian, apakah boleh minta dirukyah, ya, boleh, ya, bukan tidak boleh, ya. Namun hukumnya makruh, ya, karena apa? Karena kalau yang minta rukyah itu adalah orang yang mengalami sakit sendiri, ya. Kemudian Kenapa makruh? Karena orang yang minta diruqyah itu tidak akan masuk surga dengan tanpa hisap Di antara orang yang masuk surga tanpa hisap adalah orang yang tidak minta diruqyah. Alladzina la yastarqun wa wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang orang yang enggak minta diruqyah, tidak minta dikai dan kepada Allah mereka bertawakal. Demikian ya. Apakah apakah boleh minta diruqyah? Boleh hukumnya adalah boleh, tapi makruh. Bukan sampai kepada haram. Demikian. Baik, bagi para pendengar UJ yang ingin bertanya kembali Anda bisa menghubungi di line phone 021-823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Pandi di Cibinong Silahkan Bapak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullah. Ustaz. Ya Pak ya. Tukang Ojek Jadi hari-hari saya itu kan bawa penumpang Oh iya pak iya perempuan laki gitulah ya, tadi ya. ada enggak batasan batasan saat ini ketika saya membawa jawa yang perempuan gitu iya iya pak iya iya iya ya, sebaliknya saya agak maju sedikit, sedikit ke depan gitu tadi iya iya iya pak iya dimana saat ya. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya zaido kalaulah semoga Allah menambah semangat kepada anda dalam rangka untuk uh, apa namanya menggapai ridho Allah subhanahuwataala dan menghindarkan diri dari murka Allah. Maka memang jawaban ini sangat sangat berat dan dilematis ya. Sebab bapak-bapak uh, ojek ya, berdua dengan seorang wanita yang bukan mahram, maka tidak memang tidak bisa dikatakan ada batas sudah karena dia berdua ya ke sana mengantarkan orang. Tentu saja ini jawaban ini berat namun mau tidak mau ya kita sampaikan jawaban ini. Semoga Allah Subhanahu memberikan jalan keluar kepada bapak ya. Mungkin bisa menghindar dari kalau penumpang itu perempuan ya Sebab bagaimanapun tetap akan itu berdua ya. ya Belum bau parfum yang dipakai oleh wanita tersebut dan semuanya ya Dan kemungkinan untuk bisa bersentuhan dan seterusnya Dan itu berdua, berdua aja sudah tidak dibenarkan Demikian Pak ya, Allah alam Dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Bapak Untuk bisa uh, menghindari itu Demikian Semoga Allah membedakan pekerjaan antum ya Bapak ya, ya. Bagi para pendengar Raja, kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat yang sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setiap apakah yang membedakan antara karomah dengan sihir Apakah ada ciri-ciri orang yang memiliki karomah dari Bapak Komar di cempaka putih Iya, ya, ya. karomah itu ada dan wajib kita percaya dengan karomah Yang sudah banyak terjadi di masa sahabat dan kalau orang berikutnya sampai la yumsa'ah dan termasuk akidah Ahlussunnah sunnah harus wajib percaya kepada karomah. Termasuk juga akidah ahli sunnah wajib percaya kepada adanya sihir ya. Dan karomah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sihirnya adalah sihir datangnya dari setan ya. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa datang setiap saat ketika diinginkan ya, tapi datang ketika memang dibutuhkan dan itu yang dimiliki oleh para aulia Allah al, dimiliki oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa lahum la khaufun 'alaihim yahza, hmm. al amanu, wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanuu bi ya. Orang ada wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak pernah rasa takut dan gentar ya, yang mereka orang beriman kepada Allah dan kepada Allah kepada ayat Allah mereka beryakini ber, ber, ber, dan beriman. Ya eh, itu yang dimiliki adalah oleh wali-wali Allah dan wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman dan orang bertakwa. Alladzina amanu wa qaamuu yattaquun. Maaf ya. orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tidak harus orang yang memiliki karamah ini orang-orang tertentu dalam pengertian ya punya ciri tertentu dan seterusnya tidak. Tapi orang-orang yang bertakwa beriman dan bertakwa kepada Allah ya dan karomah yang paling mulia adalah al istiqomah istiqomah demikian dan bagaimana membedakan sihir dan dan, dan karomah ya sihir ya bisa didatangkan berkali-kali sesuai dengan keinginannya tapi kalau karomah tidak demikian ya tidak sesuai dengan keinginannya tapi itu pemberian dari Allah seperti ada yang bisa berjalan di atas air ketika berperang ya karena di depannya dikejar oleh musuh di situ ada air laut kemudian kudanya bisa berjalan di atas air Karomah dari Allah Dan, dan bisa mengulang ya, Demikian Dan banyak karomah-karomah yang dimiliki oleh para Awliya Allah yang lainnya Ada pun sihir ya, Sihir adalah uh, Sesuatu yang menyakiti pada orang lain Dan itu bisa dipelajari Kemudian juga bisa berulang-ulang Karena apa? Karena memang datanya dari syaitan Demikian Baik, saat kita angkat kembali Dari telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? pak Andi di depan pak, Tep, silakan pak Andi. mau nanya ni pak. ya ya pak. Uh, uh, kalau kita pergi ziarah ya pak, uh, mungkin. iya. kita itu mendapatkan karomah dari orang-orang yang kita ziarah itu pak. iya. karena saya ada ada rencana pak dari kantor mau hmm. ke salah satu puranti bali seperti itu. iya iya. Ada ritual juga, sana, ada nak berdoa, salat, ada membuat akuan. Iya. Apakah itu diperbolehkan, pengakak? Oh, iya, Ayo. iya. Baiklah. Itu saja bapa? Itu aja. Iya. Sekian jazilan. Iya. Pertama ya tentang ziarah kubur. Nabi saw beliau bersabda, kun tunahi itu kum anziar roti ha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, maka sekarang silakan berziarah. Ya. Nabi saw bersabda. Zuru kuburukum fa'innaha tudhakirukumul maut Ziaralah kubur-kuburan kalian Karena itu bisa mengingat kematian Maka kalau kita berziarah ke kuburan Dalam rangka mengingat kematian Maka kita disyariatkan Dianjurkan Yang kedua mendoakan orang yang Sudah meninggal tersebut Sebagaimana Nabi bersabda li Istaufiru liakhikum Was'auru lahut tasbid Fa'innahu al-anyus'al Mintakan ampun untuk saudaramu ini Ya dan mintakan atas bid yaitu bisa menjawab pertanyaan mokar dan nakir Karena dia akan ditanya sebentar lagi Nah ini menunjukkan kalau ziarah kubur itu tujuannya adalah mendoakan orang yang meninggal Yang kedua adalah untuk mengingat kematian Nah kemudian tujuan yang lain dapat karoma macam-macam dari mana ini Kita diajarkan oleh Islam tidak mengajarkan sedemikian Bahkan kalau Bapak katakan tadi, ya, mengadakan ritual pada tertentu, maka ingat di sini hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, masjidil Haram, wa masjidil Aqsa, wa masjidihada. Beliau bersabda, jangan kalian melakukan perjalanan, ya, yang bersungguh-sungguh, yaitu bawa perbekalan. Seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Kecuali kepada tiga masjid masjidil haram di Mekah ya. Masjid Aqsa di Palestine Dan Masjid Haiza Yaitu Masjid Nabi di Madinah Nah ini Dan kalau Bapak banyak juga yang ya, Melakukan perjalanan seperti itu Kemudian sampai minta kepada ahli kubur Atau mengharap karomah dari itu tidak Tidak pernah diajarkan Bahkan itu awal Ya kalau sampai minta kepada ahli kubur yang awal justru kesyirikan timbul ya, pada uh, anak Adam adalah tentang masalah kuburan ini para jemaah mensikapi kuburan ya yaitu dalam surat Nuh ya ayat 21 surat Nuh ayat surat ke-71 Allah berfirman wa qul la tadzarunna alihatakum wa la tadzarunna wadda wa la suaa wa la yaghutsaw wa yaunqaw wa nasra mereka mengatakan jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan tinggalkan Wadd, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Coba Bapak bisa dibuka surat Nuh ya, surat 71 ayat yang ke-21. Itu Wadd, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama-nama orang soleh nama-nama orang baik di masa hidupnya. Ya, seperti mungkin dia adalah Ustaz, da'i, orang yang dermawan Kiai, wali dan seterusnya Kemudian setelah meninggal itu dikenang Dan silakan buka tafsir buka tafsir yang lain Itu dikenang Dengan cara apa? Dengan cara ditawafi kuburannya Didatangi kuburannya Beribadah di situ ya. Kemudian dibisik oleh syaitan Bahawa mereka-mereka mereka itu Bisa memberikan pertolongan Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disendir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya, ya, wahabudun ya min dunillah, maala yudurhum, wa la yang faunhum, wahyakulunah ulak sufauna in dillah. Mereka telah menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak maldoorot. Di sini menyembah maksudnya minta, minta berdoa kepadanya, ya, supaya diberikan pertolongan di hadapan Allah. Dan mereka mengatakan kami. Apa namanya bahawa mereka itu adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah subhanahu wa taala. Dan mereka mengingkari manakabutuhum, sementara Allah menyatakan mereka telah menyembah. Dan mereka mengatakan manakabutuhum illalliyukoribunahillallahizulfa. Kami enggan menyembah mereka kecuali agar mendekatan kami kepada Allah. Maka coba buka buku sejarah. Terdapat dalam Ar-Rahimul Maktum oleh Al-Mubarakfuri. Bisa kita lihat siapa itu Al-Ta'uzmanathubal. Ya, mereka itulah nama orang-orang soleh di masa hidupnya, orang-orang baik, ya, yang membantu orang-orang yang haji, ngasih makanan, ngasih minuman, orang haji. Kemudian dikenang setelah meninggal, ya, dibikin patung-patungnya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan dirinya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang sekarang, misalkan harus beribadah di depan gambar gurunya, ya, sama kurang lebih. Maka disinilah. Ya awal dari munculnya kesyirikan Al-ghulufis salihin Yaitu berlebihan dalam masyikapi orang-orang baik Nah, oleh karena itu Nabi bersabda La tusyad durrihal Illa ila salah satu masjid Jangan mengadakan perjalanan ya Yang seperti itu Perbekalan, kecuali pada Tiga masjid Yaitu Masjid Haram Di Mekah Masjid Aqsa Masjidil Aqsa di Palestine dan masjid hadza yaitu Masjid Nabawi. Demikian wallahu a'lam. Ha Baik, sekarang so, kita kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahikah hadis yang mengatakan Ridha Allah tergantung kepada rida orang tua hmm. dan bagaimana jika kita dilarang untuk ikut taklim ya, karena dilarang hmm. orang tua. Biasanya keluar dari ya. Luqman di Tanjung Priok. Iya, iya, iya sahih hadis itu ya. Bahwa rida Allah berada pada kedua orang tua dan murka juga pada orang tua. Ridha Allah fi ridho alwalidain wasyghulillah wasyghulul walidain ya untuk kemudian dilarang untuk taklim maka kita lihat apa sebabnya demikian ya. karena taklim juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan juga kepada orang tua juga kewajiban kita nah maka kita di sini harus pandai-pandai mensiasati keadaan sehingga kita taklim adalah kewajiban kita kepada Allah juga tercapai. Birul walidan juga berbakti kepada orang tua juga tercapai. Karena itu juga perintah Allah. Maka bagaimana kita menjamak yang mengumpulkan keduanya dengan cara apa dan mensiasati ya kepada orang tua menjelaskan Di antaranya Kemudian juga apa yang menjadi penyebab kenapa tidak boleh? Maka apakah orang tua perlu kepada kita, maka kita harus bijak dalam masalah ini dan kita berbuat baik kepada orang tua dan menjelaskan sehingga nanti uh, taklim juga dapat, dia juga berbakti kepada kedua orang tua juga juga dapat ya, demikian. Namun kalau tidak boleh total ya, maka tentu saja ya tidak bisa ditaati ya. Kalau tidak boleh total dan benar-benar enggak -benar bisa dikasih apa penjelasan ya. Tidak boleh ditaati. Namun tetap kita berusaha untuk menjelaskan dengan baik. Demikian. Taufan, mohon maaf sekali tadi pertanyaan terakhir. Iya, iya. Satu kesimpulan akhir satu. Demi ya, menetapkan ya, kajian Taqabul. Iya, baiklah. Wabillahi taala walalaika dari doa doa yang kita bacakan tadi yang kita baca mudah mudahan kita bisa membacanya pagi petang adalah sebuah pernyataan akan kebesaran Allah Subhanahu Taala dan apa namanya merupakan pernyataan kita bawa kita itu Fakir butuh kepada Allah subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadikan Allah saja sebagai apa namanya kembalinya semua persoalan kita dan kita minta kepada Allah diberikan kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Quran Al-Bahiyah, Allah wa Ala Musawab, Muhammad wa Alaa Alihi wa Ssahmi wa Ssalam, wa Aakhir Duaana Anil Rabbil Alamin, Subhanakallah Muhibb Hamdika Ashhadu Anlaa Ilaha Ilaa Anta Astaafiruka wa Ataubulaiq.